Pan s vámi. Slává svaté evangelie podle Jana. Ježíš řekl, já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opuští ovce a dává se na útěk a volky je uchvacuje a rozhání. Vždyť, kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná otec a já znám otce a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, také ty musím přivést, a oposlechnu mého hlasu a bude je jedno státce, jen jeden pastýř. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnešním evangeliu jsme slyšeli o novém pastýři, který dává za ovce svůj život. Obrazy pastýři, jak víme, a stáda jsou přítomné už v starém zákoně. Na vyjádření vztahu mezi Bohem a lidem. Text Janova Evangelia zdůrazňuje fakt, že kvalita pastýře učuje osud stáda. Jan připomíná důležitou myšlenku mezi pastýřem a ovcemi je velmi blízký vztah. Já jsem dobrý pastý říká Ježíš, znám svoje ovce, a moje ovce znajíbné, jako mne otec a já znám otce a za ovce dávám svůj život. Ježíš se identifikuje s pastýřem. Já jsem pastýř dobrý. Ježíš jako dobrý pastýř stěsňuje nebeského otce jako pastýře svého lidu a jeho následovníci jako ovce jsou novým božím lidem. Bůh si nás vyvolil a povolal. tu pastýř slouží jako prostředek kterým se vyjadřuje Ježíšová jednota s Otcem. To je ten symbol, obraz, prostředník. Pastý se vyznačuje při pravenosti život za ovce. My jsme taky prostředníci. Ohlasujeme radostnou zvěst. Chválíme nebeského Otce svým životem. Janko je ovci píše o volkovi. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř, a jemuž ovce nepatří. Jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk. A vlk je uchvácuje a rozhání. Vlk je v biblické, biblické tradici metaforou pro přátel božího lidu. On chce ničit, zabíjet. Nebo pro hertiky, kteří ohrožují křesťanskou komunitu, do komunity nepravdu, Lož. A chtějí to rozbít. Ježíš spojuje. Evangelista Jan ukazuje, že do Ježíšového ovčince patří také ovce, které nepochází od židů. Mám jiné ovce, jak říká, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a oposlechnu mého hlasu a bude jedno státce, jen jeden pastýř je zajímavý jeden obraz o pastýřích. věci pastýři mývali po boku váček a v něm tolik kamenků, malých oblázků, kolik měli oveček ve stádě. Když ovce vyháněli ráno na pastvu a večer zase zháněli do ohrady, počítali podle oblázku pastýřské měřci, jaký byli moudří, Když kamének Býval, znamenalo to, že se jedna ovce zatulala a ztratila. Bylo nutno jim líběj hledat. Když naopak byl kamenku méně než ovcí, bylo jasné, že se ke stádu připojí nějaké cizí ovce. Ty bylo nutno vrátit. Úžasný symbol, úžasná prax. Z tohoto běžného pastýřského počínání nám vychází úžasná představa. Nejvyšší pastýř, hospodin, zna každou ovečku. On ji počítá. A také počítají s námi. Počítáme s ním. Chceme mu patřit úplně. Ježíši, ty jsi pastýř i pastva svých větných. Ty nás neumilně vedeš cestou života, znáš nás všechny jménem a den co den každého z nás jednotlivě voláš. Ty, jako si povolal svatého Vojtěcha. On šel za tebou a položil svůj život. Uschopni nás slyšet tvůj hlas a jít za tebou. Amen.